Епілог У серпні 1815 року до Маріупольського порту пришвартувався ялик Святого Пелазга, яким спритний грецький купець Ставрополос перевозив товари пасажирів із неспокійного Кавказько-Чорноморського узбережжя до Ситої Катернославської губернії. Серед прибульців, що зійшли хиткими сходами до гармидерної Маріупольської гавані, була людина, що немов з'явилась з давно забутих розповідей катернославських бувальців. Це був високий старий козак, за худорлявістю якого відчувалася жилова запекла сила. З-під густих брів похмуро блимав погляд темних очей, з-під давньої запорізької шапки зі шликом вився оселедець у лівому вусі поблискувало золоте кільце. Одягнутий він був у червоний, старого покрою жупан, із відкидними рукавами та чорні шаровари, заправлені за давньою запорізькою звичкою поверх чобіт із низькими халявами. За широким, шкіряним чересом у козака темніло руків'я яничарського ятагана. Козак Дочекався, коли з нижніх трюмів балакучі балагули вигнали заморених коней і відразу підхопив під вуздечку вороного маштака. Маріупольська гавань гула своїм звичним гармидером. Безкінечні валки паровиць із золотим степовим зерном покірно очікували вантажу, щоб розлитися усіма світами. Довгі череди худоби з ремеганням зникали у трюмах великих кораблів. Безліч галасливого народу, різнокольорових циган, селян-вантажників у сіряках, грецьких перекупників, матросів у білих робах та іншого, незрозумілого люду юрмилось навколо, сподіваючись і собі відірвати хоча б крихту від цих потоків за багатств України. Козак, не звертаючи увагу на Веремію, йшов через гавань, ведучи за собою коня. Хіба що очі ще глибше западали під хижими бровами, та ще більше темніло обличчя, вирізблене часом і ворожими клинками. Голосливий натовп розходився навпіл, запобігливо і з острахом звільняючи шлях по хмурому чорноморцю. Через півгодини. На стіл до писаря міської канцелярії тяжка долоня поклала лист. Згідно поручительства отамана Чорноморського козацького війська генерал-аншефа Федора Бурсака, просимо надати допомогу в подорожі до відвідування старожитностей, родових, полковому осавулу кореня Новодерев'янківського війська, Чорноморського стапу Лелець, який під час участі в вікопомних походах супроти буонопартія Наполеона та війнах турських та перських за 40 років був неодноразово відзначений, і після повернення з бівуаку Паризького відправлений у відставку отаман новодерев'янківського кореня чорноморського козацького війська Степан Кожух, писар новодерев'янківського кореня того ж війська Іван Кульбачний. Ще через мить тремтяча писарська рука розцвітила папір великою печаткою із двоголовим гербом, і чорноморець. Так і не вимовивши жодного слова, вийшов через парадний, кинув п'ятак служивому, висмикнув у нього з рук повід і вирушив за місто. Потім дивного чорноморця бачили статечні німецькі колоністи, що сиділи пихкаючи люльками у тіні критих червоною черепицею будинків, греки за своїми кам'яними огорожами або болгари за плетовим зелених виноградників. Тільки іноді гурт косарів у соломиних брилях зупинявся і довго дивились у спину одинокому вершнику, про щось дуже боляче згадуючи сивовусі діди навколо Чорноморця, проліг колишній степ. Зараз ретельно пошрамований межами, виорений та пригнічений садами, виноградниками та колісними шляхами. Повз козака, мішаючись із чумацькими валками, що квапились добратися до гавані, втомлено тягнулись переможні полки, вертаючись із далекої Франції. Чорноморець мовчав, пихкою люлькою, і в розмови з подорожніми не вступав. Обличчя його ставало все більш непроникним. Тільки одного разу Сидячи в корчмі, почув він, як охтирські гусари згадували, ніби були й вони колись, козаками, плюнув старий на підлогу і вийшов у серпневу ніч. Чим більше заглиблювався чорноморець у степ, тим далі від'їжджав він від колонійських господарств, тим більше якась старанно прихована туга й розпач огортали його серце. Степ, дике поле приймало його і пробуджували якісь страшні спогади. Іноді козак гнав чвалом коня, відкритим степом, і при світлі місяця здавався одним із вершників апокаліпсису, чия тінь блискавкою руйнувала спокій цього приспаного краю. Давно вже зникли господарства, і тільки мешканці поодиноких хуторів, побачивши цей скажений гін, бігли до дідів розповісти про пекельну примару і почути невтішні пророцтва. Небо, що зберігало сонячну гарячу млість, при наближенні вершника свинцево розбухало бубнявіло тяжким дощем. За два тижні подорожі пізно ввечері Чорноморець добрався до Великої Балки, на дні якої ще можна було побачити старі обуглені стіни розваленого бурдюгу і дерева занедбаного саду. Над Балкою височіла могила. У її підніжжя козак розсідлав коня, скинув на землю сідло і пустив коня степом. Чорноморець забрався наверх кургану. Залишки трухлявого хреста валялись біля осілого могильного насипу. Чорноморець нахилився і провів рукою по хресту. Долоня його зачепила зазітлілий шматок рушника, колись зав'язаного навколо перехрестя. Блискавка клинком шаблі черкнула по небу. Тяжкі хмари повільно збирались. Козак кинув сідло і втомлено сів на нього, потім дістав із кишені білий рушник, постелив його біля хреста, виставив на нього п'ять глиняних чарок, відчепив від череса срібну флягу і наповнив чарки. Блискавка на мить вихопила з нерухоме сувере обличчя. Чорноморя щось шепотів, заплющивши очі. Перші краплі дощу бризнули на траву. Козак повільно підняв чарку і випив. Шосткий удар вітру зірвав рушник, перекинувши чарки, і покотився степом. Чорноморець підняв долоні, вхопивши у жменю струмені дощової води, і підвівся. Брязнув клинок ятагану, і козак, впавши на коліна, почав розривати землю своєю зброєю. Копав він довго. блискавка, декілька разів прорізувала чорне небо, немов попереджаючи його за вторгнення у світ мертвих. Нарешті він добрався до домовини. Може, сльози текли по його обличчю, мішаючись із дощем. Козак застиг і повільно простягнув руку до залишків китайки, яка закривала мертвого. Вираз відчуття страшної відповіді спалахнув на його обличчі. Чорноморець відкинув китайку. У домовині, склавши руки на грудях, лежав молодий чорновусий козак. Струмені дощу вмивали його біле, зачеплене смертю, але не тліном обличчя. Тільки на грудях, прямо під серцем, темніла чорна кривава пляма. Декілька секунд чорноморець вдивлявся широко розчахнутими очима у високе чоло мертвого. Він не закричав, він щепив зуби і тільки глухий стогін вихопився з його грудей. Далеке, ніби вовче виття, підхопило цей стогін і понесло степом. У домовині лежав козак новодерев'янківського коріння війська запорозького низового Остап Лелека. 9 квітня 2000 року, 9 липня 2000 року.